U vrijeme ono doniješe roditelji mladence Isusa u Jerusalim da ga stave pred gospoda kao što je napisano u zakonu gospodnjem da se svako dijete muškom koje najprije otvori matericu posveti gospodu. I da primesu žrtvu, kao što je rečeno u zakonu gospodnjem, dvije grulice dva i dva govubića. I gle, bijaše u Jerusalimu čovjek pod imenu Simeon, i taj čovjek biješe pravedan i pobožan, koji čekaše u utjehu Izraeljevu, I Duh Sveti bijaše na njemu. I njemu biješe Duh Sveti otkrio da neće vidjeti smrti, dok ne vidi Hrista gospodnjega. I Duhom vođen dođe u hram. I kad unesoše roditelji dijete Isusa,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 koje si ugotovio pred licem sviju narodan, svjetlost da prosvećuje nezna i slavo naroda Tvojega Izrailja, a Josif i mati njegova čuđaku se tome što se govoraše o njemu, i blagoslovih Simeon, Ječe Mari mater i nego govori. Gva ova je žida mnoge obori i podigne u Izraelu i do da bude znak. Klovti koga će se govoriti. Aj tebi sa moj robošće mač dušu, ...da se otkriju pomisli mnogih srca. I biješe Ana proročica kćifanu ilova od plemena Asirova, već po odmaklih godina, koja je sedam godina živjela sa mužem od djevojaštva svojega. I ona... Udovica od oko 84 godine ne odlažaše od hrama i služaše Bogu dan i noć postom i molitvom. I ona u taj čas dođe i slavljaše gospodan i govori o njemu svim nakoji čeka ku ispavdan u Jerusalimu i kad isvršiše sve po zakonu gospodnjem vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret A dijete rastijaše i jačaše duhom, puneći se premudrosti i blagodat Božija vijaše na njemu. i Sina, i Svetoga Duha. Praznik sredenja, braći i sestre, kao i svaki drugi veliki praznik, pun je svjetlosti, pun je darova, pun je života, pun I zaista, kad se primaknemo praznicima gospodnjim za današnje uslove i dobro pripremljeni, s obzirom da danas ljudi slabo ili nikako razumiju gospoda i sve ono, što je on uradio za njih, da bi im životi bili bolji i duži i jači od smrti, to jest besmrtni, pa onda slabo razumiješ što je sve gospodu radio i podnio našeg spasenja, a radi što je uslov za praznovanje. Onda Praznike ne možemo praznovati. Ako mi, braći i sestre, ne razumijemo domostroj našeg spasenja, ako ne naučimo, naravno, neko to treba i da nam kaže, jer vjera biva od propovjedi, kako kaže apostol Pavle. Ne može čovjek povjerovat u gospoda Ako mu ga neko ne predstavi, ako ga neko ne upozna sa njim, pa su sveti apostoli prepoznavši odgovornost svoje službe i prepoznavši veliku obavezu, naravno i čast, ali ogromnu obavezu da propovjedaju spasenje i da prosvećuju narode razumiješi da od njihove propovjedi u mnogome zavisi vječnost ne samo jednog čovjeka nego mnogih i svih naroda jer je gospod prije svog svetog vaznesenja rekao svojim svetim učenicima i apostolima idite i krštavajte sve narode u ime oca i Sina, i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Jevo ja sam sa vama u sve dani na svašetka I apostoli, naravno, obučeni u silu sve koju su primili na dan Silaske Svetoga Duha, krenuli su da strele po svemu svijetu da propovjedaju istinito Boga istinito čovjeka to jest Boga čovjeka Isusa Krista koji je sin jedinorodnog Oca i preko koga nam se Duh Sveti daje Допроповедую da jednu нову могућност i ново царство, то jest вечно царство. I od тих дана, браћо и сестре, од дана апостолских до дана данашних, надо признајемо да нисмо баш ревносни као свети апостоли, иако немамо никакво оправдање за то. I danas crkva ima šta narodu da kaže. Ništa drugačije od onoga što su sveti apostovi govorili. Pa tek onda da govori o drugim stvarima. I zbog toga danas se nalazimo u jednoj neprijatnoj situaciji. Vrlo, vrlo neprijatnoj i u isto vrijeme vrlo opasnoj situaciji. Narod Ima želju da bude u crkvi, ima poštovanje prema njoj, ima poštovanje prema praznicima, vrlo često u okvirenoj dobrim i svetim običajima. Međutim, jedno nam nedostaje, braću i sest, ne svima, ali većini naroda nedostaje jedno, to najvažnije. A to je propovjed apostolska. To jest propovjed gospodnje. Nedostaju nam braće i sestre temeljne informacije. Načalne informacije. Nedostaje nam uvid i doživlja i primanje onog prvog impulsa koji posle otvara razne mogućnosti i razna sozrcanja i mogućnost dubljeg bogopoznanja. Kako će čovjek da živi u crkvi ako ga neko nije naučio tom novom životu, svetom uzvišenom? Jer vidite, braći i sestri, jedna od najopasnijih situacija, nazovimo to najopasnija vrsta pobožnosti, pa makar je nazivali i pravoslavnom, iako ona sa pravoslavnom pobožnošću nema nikakve veze, sem u sličnosti nadpisa, odnosno redosvedu slova, jer i ovamo piše pravoslavna i ovamo isto piše pravoslavna. I ovaj se... Naziva pravoslavnim i ovaj sebe naziva pravoslavnim, ali po sili, po božnosti, ogromna i neuporediva razlika. Zbog toga, bratvi i sestri, mnogo je važno da upoznamo suštinu naše vjere, a nju ne možemo upoznati ako izbjegnemo apostolsku propovijed, jer prvi koji su krenuli da govore, i ako hoćete, koji su i druge činili sposobnim da govore, jesu sveti apostoli. Oni su prvi primili duha svetoga i kao nosioci i propovjednici, царства nebeskog dalje kroz svetu tajnu Hirotonije ruko polagali nove episkope, nove prezritele, sveštenike da bi i oni mogli da prenose tu istu blagu i radosnu vijest. Pa naslednici opet svoje naslednike i tako braći i sestre do dana današnji Istina, bilo je, nažalost, i velikih odpadija od crkve pravoslavne i od svetog i životvornog korijena, to jest čokota koji je sam Hristos. I tim odpadanjem od pravoslavne crkve potpuno se izgubila mogućnost za istinitom naukom, istinitom propovjeću. I onda su počele da se pojavljaju razne važne nauke, važne vjere, takozvane jeresi, duše pogubne i njihovi propovjednici. Danas ih je izuzetno mnogo. Uključujemo tu i propovjednike ideja koje nisu na prvi pogled religiozne, ali... Sve u sebi, braći i sestre, imaju jedan duh. Mogu to biti, da kažemo, ekonomske, socijalne, ovakve i onakve ponude. Ali, ako u sebi nemaju so blagodati Božije, ili ako otvoreno odvajaju navod od crkve, ili ako ne ispovijedaju istinitog Boga kao Otca, I Sina i Svetoga Duha, pa na tom imenu grade sistem, recimo i ekonomski, socijalni, pa će Bog i to pomoći, jer Bog želi da je nama i u dobro, ali ako njega nema u temelju bilo koje ideje, ta ideja, braće i sestre, je lažna, lažna i opaska. I kao takva u sebi ima duh o lažu, to je duh satanski. Jer satana je, kako ga je gospod nazvao, otac o lažu. On je laž vodio i iz njega laž ishodi. I ulazi u ljude koji prijmaju lažna učenja i lažna vjerovanja. A crkva Božija, crkva Hristova, apostolska i pravoslavna, Do dana današnjeg, iako namučeno, ali i kroz mukje sve svetija i iskusnija i sve slavnija, i dan danas ima istinu u sebi i propovjeda istinu. I želi da je propovjeda, nažalost, po slabosti ljudskoj, po i po nemaru opasnoj uvjenosti i opasnom nemaru. Nekad se ta istina i ne prenosi i ne govori narodu, nego se govori o mnogim drugim stvarima koje same po sebi nisu loše, ali bez načalnih informacija one ne mogu da se uvežu, da se povežu sa umom, sa voljom i sa srcem. I onda imamo te tužne scene kad narod praznuje, ali praznuje na jedan bijedan način, vrlo vrlo bijedan i jadan način, sramotan način. Kad praznuje uzvišene praznike, toliko uzvišene braci i sestre, da i angeli gospodnji teško mogu da doplu do njih u punoj mjeri tako uzvišene praznike, a mi ih praznujemo na da jedan potpuno pogotski način. Vrlo često, nažalost, u današnje vrijeme, sve češće, bivajući za vrijeme praznika, ismijani od strane demona, koji u učenju naših svetih otaca posebno vole da se svete gospodu za vrijeme praznika vodeći narod da praznoje praznike na pogrešan način, ili popijajući se, prejedajući ili griješeći za vrijeme praznika, praveći od praznika razbojničke trpeze i razbojnička veselja, i time nablačeći veliku tamu na svoj um ili prosto zaglavivši se na nekom plotskom rasuđivanju i plotskom odnosu prema svetim i punim smislu i slovesnosti praznicima našim. Zbog toga, broćovi sestri, mnogo je važno da se polako, polako približavamo praznicima. Nemojmo prebrzo, jer čovjek koji prebrzo uđe u praznik, Vrlo vjerovatno nikad ni uči neći. Jer od prepoznavanja praznika, bratvi i sestri, i dobro praznovanje praznika nama zavisi i ulazak u carstvo nebesko. Jer vidite, praznici su mnogo ozbiljna stvar. Mnogo, mnogo ozbiljna stvar. Nije on neradan da bi ti tog dana duže spavao ili odigrao neku partiju šaka ili vozio biciklu. Poslije svete liturgije, ako uopšte i dođeš na nju, a držimo se ipak tog donjeg praga da praznik podrazumjela liturgiju, nije to liturgija pa onda ko zna šta i ko zna sa kim i ko zna kako, nego i prije liturgije, prije dana da se pripremimo za praznik, konkretno sretenje. Šta je to svetenje? Ko se tu sa kim srijeće? Gdje se srijeće? Ima li ih dvoje, troje, četvoro, peto? Ako ih ima, ko su? šta su? Zašto važni? Zašto važni za me? Šta mi govore, šta mi nude? Našta me pozivaju i od čega štite i odvraćaju? Je se nešto govorilo Prilikom tog susreta Je li ko što zborio Je li ko koga Boga siljao Sve to obraćaju Sestra Treba da se zna da se pripremimo Za praznite Da se pripremamo za svjetske praznike Mjesecima Onda se i za svete crkve Praznike treba pripremiti Jer panuti u crkvu, nemajući pojma ni ko je Simeon, ni ko je Ana, ni ko je Josif, ni ko je Marija, ni ko je ovo dijete četrdesetodnevno, je li čovjek, je li samo čovjek, je li Bog, je li samo Bog, ili je i Bog, i čovjek, Bogo čovjek, je li tek rođen prije 40 dana, ili je tada vječnost počela kroz vrijeme da se kreće. Je to onaj za koga u simbolu vjere ispovjedamo da je rođen od oca nestvoren, nego rođen prije svih vjekova, prije početka vremena? jeli li to taj? Pa je moguće da je on došao na zemlju? Da je u njemu sva vječnost, da su se nebesa savjela, da bi on sišao je i bio primljen u ruke Simeona. Jer i moguće da čovjek Simeon, starac pravedni drži u rukama sve nebo braće i sestre, na nesvonem drži više nego ka bi sve zvijezde stavio u šaku i sva sunce i sve anđele i sve svjetove i svu planetu sa svim morima planinskim masivima okeanima, rijekama sa svim životinjama, sa svim vidljivim i nevidljivim stvorenjima sa svom dubinom sa svim planetam je li moguće da u ruke Simeonove u tom djetetu četrdesetotnevnom Isusu da je u njemu sam Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Jer praznik sretenja tvrdi da jeste. Tvrdi da je u četvrdesetodnevnom djetetu Isusu predvječni Bog, braći i sestra. i zbog toga se treba spremiti da se klimne glavom i kaže amin i vjerujem gospode da jesu. Ako toga nema braća i sestra, makar u minimumu, ništa od praznovanja, ništa nismo uradili. A mnogo je to važno zbog čega? Zašto je važno prepoznati Boga u 40odnevnom i u rukama pravednog Simeona jer ruke majke božje su posebne ruke prečiste prečiste ruke i snažnije od rukou serafimskih jer serafim mora klije što douzima da, da bi uzeo žar sa autora nad i do tako usta proroka Isaje A majka Božja taj žar u utrobima, oganj božanstva, u utrobi nosila, na rukama nosila i dojela svojim dojkama, svojim lijekom i svoju krv mu dala te postade čovjek. Koga majka Božja nosi, to bi još i moglo negdje da nas drži na distanci, da mu ne smijemo prići da ga ne smijemo dodirnuti, jer majka Božja je majka Božja i časnija je od herovima i neuporedivo slavnija od serafima, da bi mogli da kažemo, ne smijemo prići, ne smijemo ga dotačiti. Ali evo danas, braće i sestre, vidimo da nije gospod došao da ga samo majka Božja drži nego vidimo da može i čovjek da ga drži, drugi čovjek. Majka Božja ga predaje u ruke Simeona, bogoprimca. I to je, braće i sestre, veliki trenutak za nas. Jer u rukama Simeona, bogoprimca, jesu prisutne ruke svakoga čovjeka. I svi mi možemo Boga da primimo u svoje ruki. I to je, braćo i sestre, veliki praznik. Šta mi sve ne očekujemo? Čemu se sve ne nadamo? Evo, tražimo i čekamo i nadamo se i ovome i onome. Obavještavaju nas i daju nam nade da će biti i ovoga i onoga, bit bolje sutra, bit Svega će biti bolja vremena, bolje plate, bolje penzije, bolje države, bolji jezici, bolja organizacija ovog ili onog tipa, bolje vrijeme, bolje sjutra. I ljudi smućeni, prevarjeni, lijepe su se te lažu. A evo danas crkva moćno, sigurno govori svima nam, pusti s jutra, Okreni se, pogledaj unazad, pogledaj kroz dane unazad, pogledaj u praznik sretenja koji je bio prije više od 2000 godina, a evo ga opet ispred tebe iznad tebe, oko tebe i gledajući njega ispruži ruke i primi ne bolje s jutra, nego primi onoga koje je isti i juče i danas i u vjekove vjekova. Primi samu vječnost u ruke. U tvoje ruke. Ne vječnost kao vrti, nego vječnost koju treba u ruke da primiš, da je držiš i da paziš, da je ne ispustiš. U svetoj tajni priječešću, braće i sestre, u ranoj crkvi, to treba naglasiti jer je dobar dan za to sve do svetoga Jovana Zvod Ustog, koji je taj običaj ukinuo zbog nesmotrenosti i nepažnje narode koji je počeo da zaboravlja koga uči ima i manje straha da ima pa je ukinuo taj običaj sveti drevni običaj tog svetog svetenja spakoga od nas svak samim Bogom radi se o tome da u svetoj liturgiji tih vremena Sveštveno služitelji su narodu Božijem davali čestice tijela Božijeg, to je svetoga kleba evharistijskog, davali su narodu u ruke braća i sestra. E, ovako je narod krsto obrazno isporužao ruke šireći dovanove i sveštvenici su mu stavljali na dovan, Tijelo česice, to je samo tijelo Hristovo na dlanu. I taj trenutak, to je tako veliki trenutak, broći i seste, ti čovjek na dlanu imaš Boga. Boga čovjeka imaš sve. I sam ga stavljaš usta gutajući ga i to je trenutak brati i sestre koji čovjek čini do te mjere uzvišenim da serafimi priznaju veličinu i čast kojom je čovjek počestovan kao ni jedno drugo biće stvoreno od Boga najveća čast i najveća slava čovjeka koji nadvalu drži Bog E to je, braće i sestre, poruke i ovog praznika. I ona nas upućuje da onog četrdesetodnevnog mladence prepoznamo i danas prisutnog u crkvi pravoslavnoj, to jest u svetoj liturgiji, u svetom pričešću. I danas kad pristupamo svetoj čaši. I kad nas sveštenstvo pričašćuje svetom kašičicom, nemojmo da zaboravimo, braće i sestre, da je kašičica uvedena kasnije i Bogom blagosloven običaj. Nije to neka nepravilnost, nego Bogom blagosloven običaj iz predostrožnosti, jer velika je svetinja sveto pričašće i mnogo je bezbjednije da se direktno stavlja narodu u usta današnji narod vidite sami poprilično je smotan crkvi i onda je to mnogo bolje jer ko zna polo to današnji čovjek šta bi on radio sa česticama pojel bi malo, a ono drugo dvan od dvan potresao negdje u uguj crkve ili ko zna šta ovo radio i time sebe zakopalo velika opasnost Jer u najmanjoj čestici tijela gospodnjeg nalazi se sav Bog, braći i sestri. I zbog toga je mnogo praktičnije i bezbjednije i sigurnije da se tijelo i krv stavljaju direktno u usta. Ali nemojte zaboraviti da je postojeva mogućnost i da danas suštinski ona postoji da vam se tijelo Božije stavlja na на na ruke. Tako svaki put kad dolazimo na svetu liturgiju, to je sretenje, braći i sestri. Mnogo uzvišenije od onog sretenja koje danas prazmujemo. Jer sveti i staraci me on je primio Boga u ruke, a mi ga rukama vjere, nade i ljubavi primamo u samo srce naše. I svaki put sveta liturgije nudi to i jeste to. Zbog toga braćice se crkva zaista odvaja čovjeka od čovjeka u ovog svijeta. Odvaja ga povećima Boži. Jer šta mi možemo braćice se smijati sa ovim svijetom kad se sjedinjemo sa Bogom sa Carom čije carstvo nije od ovog svijeta. Šta mi možemo imati sa ovim svijetom kad je car carstva nebeskoga ušao u nas? Zamožemo znači, imati iste običaje, iste navike, ponavljamo bez osuđivanja i bez preziranja, jer to nije običaj hrišćana. Ali iste običaje ne možemo imati, iste navike, ista interesovanja, iste nade, znate. Isti ritam. Bog nas je promijenio, braćo i sest. Bog nas je odvojio od mraka, od tame, od laži. Odvojio nas je od carstva ovoga svijeta koje u i čije je satana i džavu. I zbog toga, vrlo važno, ne to moramo obratiti pažnju, braćo i sest. Prosto moramo. Ako hoćemo da živimo u crn, mijenjati običajem. Mijenjati prije svega umovanje, jer pokajanje, evo polako vazimo u prostor velikog posta, prostor uh, pokajanja, pokajanje prije svega izmjena misli, znate, izmjena umovanja, drugačije um, drugačije smjer razmišljanja, drugačije želje, drugačije osjećanje, to je pokajanje drugo su sredstva i post i sve drugo to su sredstva, ali suština je izmjena uma i promjena srca a evo i danas, današnji praznik sretenje nam govori da u crkvi imamo gospoda da je tu da je sa nama i da treba da pružamo ruke njega da primamo braće i sestre njime da se hranimo i u njemu da se veselimo Da se nadamo njemu. I ta nada ne biva iznevjerena. Jer svaki put na svetoj liturgiji tu je Gospod. Tu, braći i sestri. čast i veliko povuzdanje, znate. Evo i mi smo se danas sabrali u ovom hramu, manje ili više, zavisi kako sigurni da je tu Bog sa nama. Osjećamo to. Iako ga ne vidimo tijelesnim očima, i ne treba da ga gledamo, tijelesnim očima, jer imamo mi bolje oči, braće i srste. oči koje dalje vide. Evo, povedajte i danas, kakva je snaga vjera, što kaže Sveti Jovan Zlatousi na jednom mjestu, kakve su, kaže, oči vjera. Pogledajte, kaže on, mi gledamo očima vjere unazad više od dvije hiljade godina gledamo starca Simeona i vjelujemo da drži u lukama četrdesetodnevnog mladica gospod Isusa, kao da se to dešava pred nama i kao da smo mi tamo, braćo i sest. Čita ovu situaciju možemo da, to, to, to se kaže, sozercavamo, a nije sozercavanje samo Viđanje sa distance, sazracanje, viđanje i u isto vrijeme učestvovanje. A sve to iz ove perspektive, iz perspektive hrana, iz perspektive liturgije i praznika Božije. To su velike mogućnosti i velike sposobnosti, braći i sestre. I svako to može u sebi da razrade. Samo se da se potrudi i da bude u crkvi, da bude postojan, da prati taj ritem crkvenog kretanja, odnosno bogoslužbenog ritma, vrlo, vrlo važno. je ja ponavljamo, od toga nam zavisi vječnost. Ako smo vječnost izgubili, iako je izgubili, nećemo više ništa da pričamo, broći i sestri. Nema ništa više da pričamo. Sve smo izgubili i osramotili smo se. Koliko nam bilo dano u crkvi, a mi izgubili, nestekli carstvo. Velika sramota, kako kaže prepodobni Jefrem Siri. Bog sve uradio da ti obezbijedi carstvo nebesko. Postao čovjek, mogo si u ruke da ga nosiš, mogo si da pričaš s njim, mogo si da jedeš za njim, mogo si da hodaš sa njim, mogoš da se družiš sa njim, jer znamo tamo u evanđelju da je gospod imao i drugare svoje, kad se izgubio onda na povratku iz Jerusalim, pa presveta Bogorodica mislio je da je sa društvom, kaže. Imao drugare svoje, kad je imao 12, 13, 15 godina. Je živio zato u Nazaretu, u gradu. Imao društvo. To je posebna strana Božjega života. Sve obezbije dio bio tu sa nama kompletnom domostru i spasenje, izuzetno postavljom, braću i sestri. I tu ne spasiti dušu, to je stvarno, kaže Jefen Sirin, velika sramota i bruka. Evo ti crkva u gradu tvome, evo ti sve božanstvena liturgije, evo ti sve to jevančer, evo ga ovdje, evo u prodavnici, evo u kući. Riječ Božija, volja Božija eto ti crketo ti bogodike eto ti svete mošti ne jedne nego koliko ih ima danas u 21. vijeku eto ti jedno život eto ti tolika življe ti jedno evangelje eto ti četiri evangelje eto ti jedan apostol eto ti 12 apostova apostol Pavle pa još 70 apostova pa koliko svetitelja pet ti sveti Sava Petar Vasilije i Koliko sve svetitelja, eto ti jedna crkva druga, eto ti danas tri liturgije u budvi. Sunce nad glavom, vazduh u noz drvama, pamet u glavi i da se ne spasimo. Sveto to pričašće, braćni sest. Simeon tu, majka Božija, svete angel je hangeli. Sve to priča, sam Bog je tu, da otvoriš usta i da ga primiš i da živiš po njegovoj svetoj volji. Koja je u suštini i tvoja volja. Jer čovjek je bit će Bogom stvorenog i Hristoviko bit će, braći i sestri. To su crte naše. Mi smo stvoreni po obrazu Božije. Tako da živeti po volji Bože to je potpuno normalno. A nenormalno je živjeti kao skot i kao beslovesen i kao demon. To je nenormalno. A živjeti kao bogopodobno biće, to je potpuno normalno. Samo što zbog pada braću i sese treba sad malo razmrdati kosti. Znate, malo se potvoditi, malo se podvizavati. U kojem smisu podvizavati? Pa da zglob vratimo na svoje mjesto. Znate. Ispali smo iz glopa. Ništo drugo i tek tada možemo da osjetimo kosmoni da se ostvarimo u punoći i zbog toga crkva to nudi nemojmo sad od crkve da pravimo nešto i da tražimo od nje nešto što ona nešto ne može da da nego nije ona tu zbog toga braća i sest ona je tu da nam da vječni život i da nam da tu mogućnost da se sretnemo sa Bogom u njoj I da se sjedinimo sa Bogom, da postanemo bogovi, braći i sestri, po blagodati, da budemo udovi Boži. Eto, neka bi dao Gospod, da svjetlost ovoga praznika, kako i sam Sveti Simeon kaže, svjetlo, govoreći za koja prosvećuje svijet i sve ne zna Božice, da svjetlost svoga praznika još više obasija i odsvjetlji naše umove i naše srce, da u toj svjetlosti sagledavamo nepristupnu svjetlost, da u toj svjetlosti i u svjetlosti praznika prepoznamo Hrista prisutno u crkvi našoj svetoj apostoloskoj pravoslavnoj, gdje ga prepoznamo u svetoj liturgiji i da idemo rado na nju, braći i sestre, sa ispluženim rukama, sa ozarenim licima, puni nade, puni vjere i daj Bože puni ljubavi i da primamo gospoda, da ga, da se hranimo njime, da ga unosimo u naše srce i u našim srcima da otkrivamo ono što nam je sam Bog rekao kad je ukazao na Царство небеско unutra u vama neka bi dao Gospod da i mi otkrijemo to Царство u nama idao u tom Царству prepoznajemo Gospoda našeg Isusa Hrista kroz njega i Oca da sagodavamo a Svetom Duhom sve I daj Bože u duhu svetome da se prepoznamo i mi ovdje sabrani i svi koji se danas sabraše u pravoslavnim hramovima, a daj Bože da se prepoznamo i s onima koji tek treba da uđu jer su pozvani i dobro su došli da uđu u hram Bože i iz hrama da uđu u carstvo nebesko i tamo u duhu svetom. Svi da se prepoznamo kao braće i sestre, jednoga oca nebeskog, kome sa sinom njegovim jedinorodnim, a bratom našim gospodom Isusom Hristom i duhom njegovim svetim i daj Bože duhom našim neke slava u vjekove vjekova. Aminu.